zorrotiz diratsu Koloretako kreditu txartelak, Alferrik dira ez baitute balio ezin data erosi zalgaia ez dagoena etorri ziren kotxea handi batean Arrapatu. Hau patxo aspaldiko, norazoa edder galantri kanpin den data guzti. Opa, Getxora badakizu Ururi bekostan, Bizkaiko burgezia bizi den herriara noa. Neguri, Kirol portua eta kruzeroak, portu zaharreko zirenoa... Baina, baina, baina, segalduzai zuzuri hor? Ba, getxon pijoaz aparte, landaketa baserriak ere badaudela jakin izan dut, eta orain harrizkoa omen daude... Ugalaren plan urbanistiko espekulatzailea dela eta. Zuk betiko moduan jarraitzen duzu, hortutik hortura. Babai, txaletoa duzatu eia horregiteko, laguntalde batek okupatu zuen terrenotsu bat ibarbengoako geltoki mamuaren ondoan, neka sustatzeko asmoz. Eta, bertara zuaz bizitzera ala? Ez, baina oraindik zabalik ez dagoen metro geltoki hori justifikatzeko parkin bat egin nahi duten nire lagunen hortuan, eta eurei babesa ematera noa, antolatu duten erresistentzia kanpadara. Jo, zelo txagabeak, eta noiz hasiko da erresistentzia kanpada hori? Ira batetik aurrera, eta kanpada mugagabea izango da. Irabazi hartielagunak ez dira hortik mugituko. Ba, oso interesgarria iruditzen hitzen zait. Ni ere joango naiz, zior modu baten edo bestean lagundu desake dala erresistentzia kanpada horretan. Baina bizatu behar diot inori edo apuntatu behar naiz nun baiten, edo nola indesaket? Ke ba, zuzenean getxokoan dramarin dago tozu estartara joan, eta bertan topatuko gaituzu, Ibarbengoako goako ondoan. ekarri ekarrikan da, losakua eta ekarbizitzarako gogoa. Iraiaren batetik aurrera, erresistenzia kanpaga, getxon! Diru zorrotiz, diratxu gizena, koloretako kreditu txartela. Laguna norazoaz, atxur galantori, tozuko hortura nahi baduzu etorri.